29. fejezet Az egész hazavezető út arról szól, hogy az életemben jelenlévő férfiak megőrítenek. Mindegyik, Greget is beleértve. Veszélynek tettem ki magam érte, most azt gondolom, talán benne van ebben, vagy talán csak egy sáros, romlott vesztes. Besétálok a házba, és azt teszem, amitől józan maradok. Levetkőzöm, és pizsamát veszek fel, Felmegyek a purgatóriumba, és megpróbálok megoldani egy büntényt. Órákig bogarászom az adatokat, amiket tiktak küldött nekem, kapcsolatokat keresve Kénhez, púcserhez vagy románóhoz, de nem könnyű. Család után kutatva, aki ismeri a családot vagy a barátokat. Mindössze csak egy kapcsolatra van szükségem Linéhez, és megtalálom a kapcsolatot a támadásomhoz, és úgy hiszem ezekhez a gyilkosságokhoz is. Hajnali négykor lehajtom a fejem az íróasztalra. Hatkor ébredek, az arcom az íróasztalhoz ragadt, és csupán egy órám van a bátyámmal való találkozásig. Az uhayhoz rohanok, és elfeledkezem a pénzről és a márkákról. Csak felkapok egy kifakult farmert és egy pulóvert, egy North Face Jackivel, bepakolom az aktatáskámat, majd a kocsihoz igyekszem és andrew tárcsázom, miközben beindítom a motort. Tudjuk le először a temetőt, így nem rettegek tőle egész idő alatt, mi alatt teszünk. Ott találkozunk. Tizenöt perccel később behajtok a Csadar Lawn temetőbe, és leparkolok egy fa alatt. A bátyám leparkol mellettem, ma a Luxus Porsche 911 ét vezeti, ez csupán az egyik a három járműve közül. Neki dőlök a bérkocsim motorház tetejének, majd csatlakozik hozzám, ő is farmerben és pufidzsekiben van. Bocsánat, hiányoltalak múlt éjjel. Szólal meg. Milyen az élet, mondom, a gyomrom émelyeg és felfordul azoktól az eléggé gyomorszorító érzelmektől, amikről gyakran úgy gondolom, hogy most már képtelen vagyok érezni. Nagyon utálod ezt, ugye? Egy szívás, Andrew. Tudom, én előre, hogy induljunk és sírjához sétálunk, és bassza meg, az arcom teljesen nedves és sírok. Andrew átölel a karjával, és elkezdünk storikat mesélni anyáról. Még mindig nem értem, hogy kötött ki Lukas apjánál, nézek fel Andrewra. Gondolod, hogy ők? Igen, így gondolom, és sokáig dühös voltam emiatt anyára, de ő is csak ember volt. Mindazok vagyunk. Megcsörren a mobilja és előhúzza a kabátja zsebéből. New Yorki rendőrség. Veszi fel a telefont egy mogorvarc kifejezéssel. Oké, okay, értettem. A húgom a városban van. Igen, a profilozó. Szerintem benne szeretne lenni ebben. Rendben. Igen, helikopterre szállunk. Befejezi a hívást. Lailah? Miért mondtad épp így a nevemet? Volt egy lefejezés menhettemben. Ó, nos ne aggódj, nem vagyok megrendülve, Vendró, ebből élek. De miért téged hívtak először? Egy románó volt, egy mendezáltali kivégzés védjegye pedig a lefejezés. És mivel kén a mi területünkön van, nem kín az, mondom, a szívem a fülemben dübörög. Az apja nyomdokaiba lépett. A nagybátyja! Nem látták hat hónapja! Nem kínoz? Ha lemész a határvárosokhoz, neve félelmet kelt az emberekben. Az az apja műve volt, azt akarta, hogy kín vegye át a birodalmát. Az ajkai elvékonyodnak. Meg akarok neked mutatni valamit. A kocsiához sétál, és az én motorháztetőmnél találkozom vele újra. Egy mappát hajt a kocsimra. Egész éjjel fent voltam tegnap az interneten keresgélve, hogy összerakhassam ezt neked, miután láttalak kinnel távozni. Lementem vele a lépcsőn, mondom. Nem vele távoztam. Kinyitja a mappát és mutat egy fotót egy karóba húzott fejről. A Mendez kartel munkája. Egy másikhoz lapoz, ahol testek vannak egymásra halmozva. Ez is Mendez. Megint egy másikhoz kezd lapozni, de becsukom a mappát. Elég. Veszek egy mély levegőt, és belekényszerítem magam a más világomba. Minél hamarabb érünk a büntet helyére, annál jobb. Több kellemetlen szívdobbanásnyi ideig mered rám. A reptéren találkozom veled. Mennem kell, hogy elbeszélgessek kénnel, és szerintem mindketten tudjuk, hogy helytelen lenne csatlakoznod hozzám. Kinyitom a számat, hogy elmondjam neki, Kény nem gyilkolna a házatáján, és menhettent a részének tekinti, de még számomra is nevetségesen és terhelően hangzik. Helyette csak bólintok felé. Ott találkozunk. A kocsi motorház tetején hagyom a mappát, és a sofőr oldalához sétálok, majd beszállok. A bátyám kinyitja az utas felőli oldalt, és bedobja a mappát az ülésre, mielőtt becsukja. Kihajt a parkolóból, én meg lehúzom az ablakot és kihajítom azokat az átkozott fotókat. Megérkezem a reptérre, magammal cipelem az aktatáskámat és besétálok a terminálba, és ott találom Ricset rám várva. Igaz, hogy randisztál vele? Nem kérdezem meg, hogy kiről beszél vagy kivel beszélt. Nyilvánvalóan Eddi rosszban sántikál. Igen. Megkerülöm és felveszi velem a lépést. Szerelmes vagy belé? Jó volt az ágyban. Mondom, próbálva elűzni őt. Megragadja a karom. Ne tedd ezt! Mit? Azt, amit azért teszel, hogy ellögd magadtól az embereket. Végeznem kell a munkámat, kérlek, állj le! Még mindig találkozgatsz vele? Oda voltam két évig, hogyan találkozgatnék vele? A fickó levágta valaki fejét. Nem vágta le senki fejét. Véded őt! Itt végeztünk. Kiszabadítom a karom és elindulok az ajtó felé, ahol Andrew várakozik. Igazodva egymás lépteihez átvágunk a leszálló pályán, ahol a rendőrségi helikopter vár. Nem fogod megkérdezni, hogy ment kinnel, Kérdezi. Nem. Azt állítja, nem ő tette. Mert nem is ő. Gondolom, de csukva tartom a számat, és bemászok a helikopterbe, Endrúval a sarkamban, aki elfoglalja a mellettem lévő ülést. Épp csak becsatoltam magam, amikor beszár Rich. Mit művelsz, rics? Felajánlottam a szolgálataimat. A műszaki dolgok az erősségeid. És baromi jó nyomozó vagyok. Leülés közvetlenül velem szemben csatolja be magát. Elhajítom a headsetet, amit éppen készültem felvenni, és az ülésen nyugtatom a fejem csukott szemekkel. Hivatalosan is egy férfi pokolban vagyok, a velem szemközti pedig próbálja megöletni magát.